Rondelul unui pescăruș Se înalță alb un pescăruș în verde liniște marină Ascult și zborul lui suspină ca pe lăută un arcuș Privești și în floare de lumină se sparge candidul urcuș Se înalță alb un în verde liniște marină Jos rar vrunciot de rădăcină în mal ca un țâruș se încruntă sau rânjește în tină în verde aliniște Marina, se înalță albun pescăruș.